Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit. Apu ökölbeszorult keze vagyok. Mindenféle témáról, amiről úgy érezzük, hogy érdemes beszélni. És egyszerre csak már nem lesz mit mondani. Az Apu mérvadó podcastje vagyok című beszélgetős műsort halatját azért sokkal különlegesebb, mint a többi... Nos, akkor szerintem beszélgessünk is a Saul fiáról, mert ez most... Tehát a, a film az egyre inkább felkapott úgy, ahogy most mindjárt, nem sokára pár napon belül. Elképzelte, hogy kap egy Oscar-díjat. Ami nem biztos hogy a világ nagyobb dolga, de mindenféleképpen érdemes erről a filmről beszélni, mert az Oscar-díjon kívül, például kapott Golden Globot. Golden Globot megkapta a káni zsűri nagy díjat. Nagy díját, ugye? És hogy, hogy milyen is ez a film, és, és így valóban megérdemli -e azt, amit azt a, a díjesőt, amit ő kap, és hogy mik az érdemei, és mik azok, amikben kicsit javulhatna az, az egész, hogy mondjam, tehát a rendezőnek a következő filmje. Nos, ugye miről is szól ez a film? Ez egy holokauszról szóló, uh, gyakorlatilag egy embert a középpontjába helyező film, és szerintem ami a legfontosabb, hogy a technikai megvalósítás az, az nagyon egyedi. Ez a film, ez úgy néz ki, hogy van egy handheld cam, amit, tehát egy ilyen, nem, tehát amikor követik a főszereplőt, akkor nem azt látjuk, hogy ilyen nagyon stabil a képnek a mozgása, hanem a olyan, stílus. Igen, igen, igen, tehát olyan, mintha mi is ott sétálnánk vele. És itt ez a film, ez előnyére használja ezt a, ezt a handheld dolgot, és nekem talán az első olyan film, ahol azt tudom mondani, hogy teljes mértékben indokolt, és gyakorlatilag tökéletesen működik. Használja azt a trükköt a film, ugye, ahogy mondtam, egy főszereplőnk van. És itt ezt úgy kell érteni, hogy valóban teljes mértékben egy főszereplőnk van, egy ember van a, a kamera középpontjában gyakorlatilag folyamatosan, és ezen belül is az ő arca és az ő reakcióit látjuk, és gyakorlatilag úgy tesz minket a, az események közepébe ez a film, hogy nem azt mondja, hogy érezd úgy magad, mintha te is ott lennél, hanem érezd úgy magad, mintha te is ez a karakter lennél. És pont ez az, hogy, hogy ne, gyakorlatilag le se jön a kamera a, a főszereplő arcáról, folyamatosan látjuk a reakcióit, és csak ő van fókuszba, a hátsó, a háttérben történő dolgok, azok már azokat már elmosódottabban látjuk, és ugye a, a nem látás és a nem tudás az információ hiánya, az ugye tudjuk föl a, a horror filmekből, hogy ez egy nagyon erős hangulatteremtésre ad lehetőséget, és nagyon ijesztő és nagyon sokkoló tud lenni. Öm, szerintem, szerintem jól használja ezeket a dolgokat, tehát ez a, ez a fókuszos dolog ez, ez nagyon új és nagyon forradalmi, viszont nem gondolom, hogy annyira ütős lenne ez a film, hogy a technikai dolkon kívül öm, ilyen szintű díjeső járna, díj járna neki. Tényleg a technikai dolgok azok nagyon hendeltkeznek, az ilyen szintű, ilyen magas szintű használata és a, ez a fókuszos dolog, ez tényleg jó. De minden más, a párbeszédek, a történet, öm, nem tudom, én, én nem, nem nyárat várnék tőle, nem ilyen cukormázas befejezést, de, de, de, de, de valami plusz sztori vagy valami történés, az úgy, az úgy kéne, mert ö, ez az egész gyakorlatilag egy embernek a drámája, és azon és emellett még egy, egy ilyen kisebb ilyen szökés sztorira van felfűzve ez a kis történet dolog, de az egész történet annyira kevéske, és ö, például ebben a szökés dologban annyira nincsen izgalom, hogy nem tudom, nekem picit kevés volt, bár, mondom, mindenféleképpen vannak nagyon-nagyon-nagyon fontos erényei a filmnek. Te mit gondolsz? Szerintem ez a film valami halálosan unalmas. Én ha. még nyáron láttam, szóval az emlékeim nem frissek róla, de én emlékszem, hogy én volt egy pár ponton, azt hittem, hogy bealszok. És a, nem de, de lehet, hogy a baj velem volt. Én ezen, ezen gondolgatom, amikor hazaértem, mert én, én amikor hazaértem a filmről, rákerestem az interneten a kritikákra, és meg voltam győződve, hogy ezt a filmet mindenki le fogja húzni, a sárba fogják döngölni. És elkezdtem így kattingatni, és így kitágult a szemem, mi a... Pont pont pont. 90% imádom, király király, és elkezdtem így vakargatni a fejem, hogy mi a baj? Velem? Érted, és elkezdek mondom, hogy én, én, én nem értettem ezt a filmet? Vagy én voltam a baj? És tulajdonképpen nekem az volt az egyik, hogy ez a kamera kezelés, ami elhiszem, hogy kreatív, elhiszem, hogy új, hogy ilyet még nem használtak máshol, de engem szörnyen zavart, hogy néztem a csávónak a pofáját, ami semmilyen fajta érzelem nem tükröződött, és én már látni akarok, hogy más is, nem, nem, már ennyit a csávó pofáját kell bámulnom, amikor körbenéztem volna a helyszíneket, a díszleteket, hogy mi folyikod, nem, a csavó pofáját kellett néznem, ahogy bambult előre, és mindenki mondta, hogy az a színész milyen bámulatosan játszott, én végig azt vettem észre, hogy egy ilyen bambulós, a fejéből kinézős ilyen tekintetet csinált végig, és így ennyi, és ezt bámulhattam az egész film alatt. Szerintem alapvetően a, a színészi teljesítményel itt nem volt probléma, tehát amikor nem beszéltek, akkor nem volt baj. Amikor beszéltek és megszólaltak, annál nagyobb. Tehát az nagyon hamisnak hangzódott szerintem. Ö, és, és egyszerűen nem, mintha nem lett volna jól megírva a szöveg. De viszont a a vizuális történetmesélés <gül> vagy nem is történetmesélés, tehát a, a, a történet vagy, vagy, Igen, tehát nem mondanám történetnek, mert abból nincsen sok, de tehát információt nagyon ügyesen tudtak átadni, csak vizuális eszközökkel, és, és ez egy, egy jó rendezőnek általában az ismerve, hogy, hogy nagyon egyszerű eszközökkel tud minél többet elmondani. És nekem, én pont a visszatérő, vagyis a Revenant, a dicaprio Oscar jelölt film után láttam a Saul fiát, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a kamerakezelés, és az operatőri munka, az úgy van felhasználva, hogy beszélnek a képek. Tehát szerintem annak, hogy ugye hátul homály van, és ahogy mondtad, hogy téged zavar, hogy nem látsz mást, szerintem ez mind kommunikációs célra van ott. Tehát ezzel mondani akar valamit a rendező. Mondom, mire gondolok azt. Nem csak én látom bele, de, de én nem gondolom, hogy ezt, ha nem akartak ezzel volna besz tehát nem akartak volna ezzel beszélni, akkor ezt használták volna. Tehát például az, hogy ez a főszereplő, ugye ő már gyakorlatilag olyan, mintha meghalt volna. Ő már nem néz körbe, ő már csak teszi a dolgokat, és, és tényleg olyan, mint egy robot. <kül> és, és pont ezért arctalanok a háttérben lévő emberek, mert nem látjuk őket, mert ugye fókuszon kívül vannak. Nem látjuk a történéseket pontosan, inkább csak ilyen fosztányokat tudunk kivenni, és halljuk a dolgokat. Tehát látjuk, hogy ez a fickó, ez már, ez már nincs ott, nem áll meg, hogy körülnézzen, mert annyi ember van ott, hogy, hogy tehát itt az embernek az egyénisége az elveszik, itt már csak tömegként néztek az emberekre, mint mondjuk egy vágóhídom. Ez értető, hogy mire gondolok. És nem valami ilyesmit akar mondani ezzel a film, és amikor viszont a főszereplő is ránéz valakire, vagy konkrétan valamilyen fontosabb szereplőnek az arcát megnézi, aki neki van valamilyen kapcsolata, akkor azt mi is élesen látjuk. Tehát nagyon ritkán van az, hogy ő tényleg kinéz, és akkor, amikor tehát van a főszereplő, is elnéz jobb, és ott van egy másik szereplő, is ránéz, és nekünk is élessé válik annak a szereplőnek az arca, ez még jobban ráerősít arra, hogy mi egyek vagyunk a főszereplővel. Nem tudom, ez érthető -e így? Tehát, hogy még inkább bele vagy kényszerítve az ő szerepébe is, az ő néző, nézőpontját éled át teljes mértékben. Akkor az ilyen kicsi pillanatok, hogy mondjuk neki mennek a főszereplőnek, és azonnal leveszi a sapkáját, és tényleg így sincs az, hogy beszél, vagy valami, csak, csak az arcát látjuk, meg a kezét, meg a gesztusait, és mégis nagyon sok minden kiderül róla. Szerintem ez erős, és mondom, ezért mondom, hogy itt a, a rendező ezen a téren nagyon jó munkát végzett, és miután a Revenant és a visszatérő, ott, ott pont arról van szó, hogy sok a vágatlan jelenet, de nem mond semmit, csak, csak szép, meg azzal akarja aláássázni magát a film, hogy amúgy mi természetes fények között vettük fel a dolgot, úgyhogy azt nehéz volt rögzíteni, ezért adjátok meg nekünk az oszkárt. Tehát a, a Saul ezen a téren sokkal többet nyújtott, és ha valaki megérdemelni az Oscar díjon a legjobb ö, ö, operatőrnek ö, járó díjat, akkor, akkor az ennek a filmnek az operatőre, azt kell, hogy mondjam. És ezt, ezt most nagyon komolyan mondom, és én tényleg nem szeretem a magyar filmet, de ez a film ezen a téren kiváló munkát végzett. Azon gondolkozom, hogy újra meg kéne nézni ezt a filmet, attól úgy hogy semmi kedvem nincs hozzá, mert így el, be, így, én elhiszem neked, és ez így elmondva, ez így leírva nagyon jól hangzik, hogy ez mit jelent, hogy hogy, hogy ábrázolja meg az érzéseket, hogy a nézőben kelt. Ez így elmondva marha jól hangzik. Mégis amikor én ott ültem a moziban, uh -huh. én így, áh, nekem ez nagyon nem tetszett. És a másik az volt, hogy én nem tudtam szimpatizálni a főszereplővel. És persze én értem is, hogy még itt, Utoljára ebben a haláltáborban, amikor ő már halott, még, még próbál egy e, emberhez méltó cselekvést véghez vinni. Az, neki... hogy a fiát oh, oh. eltemeti, hát ő, ő, ő vagy egy fiú. Egy ő fiút. Ő bűnös gyakorlatilag, érted, igen, Mert igen és lesz ez a sajátjainak a kivégzésében. Megbocsátást nyerni. Ez is így nagyon jól hangzik elmondva. De én a film is végig úgy voltam, hogy haver, itt ez a csapat, akik szökni próbálnak segíts már nekik, vagy csak ne hátráltasd a munkájukat. Mert amikor ez az ember, nem is tudom, hogy mi volt, hogy rábíztak -e egy munkát, amit nem tudott elvégezni, és mindenki haragudott rá. Én is úgy voltam, ember, gyerek, másokat ne baszogass, hát ha ők el tudnak szökni, ők hát a haza tudnak húzni az Én is, én nekem is ezek, ezek a gondolatok jutottak egyébként eszembe a filmmel kapcsolatban. Tehát, hogy hogy lehet ilyen hülye, hogy ennyi embert veszélybe sodor, de, de utólag meg utólag Hallottam olyan ötleteket is, hogy, hogy tényleg ezek itt fő bűnösök, és ő úgy volt vele, hogy itt, aki ebben részt vesz, Hogy mondjam, itt már mindannyiuk halott. Tehát itt, itt már mindannyiuk bűnös, és ő nem fog egyik embernek se egy kicsi előnyszerzésben előny, előny se segíteni. Na igen, de ez is inkább csak egy ilyen utólagos belemagyarázás, <kül> hogy a filmben ez nem jön át, csak az El... jön át, amikor ott ülsz, igen, hogy ott van igaz. egy ilyen lázadó csapat, akik próbálnak kijutni, de nem tudnak, mert ez a főhősünk, ez a szerencsétlen egyszerűen elbaltászta nekik a dolgot. És az a probléma, hogy nekem végig egy ilyen érzésem volt, a főhőssel sehogy sem tudtam azonosulni. Szerintem egyébként ez a film azt akarja megmutatni, az volt a fő cél, hogy megmutassa, hogy ebben az egészben nincsen semmi dicső, és az egész ilyen nagyon lehangoló, nagyon... Tehát egy, egy, egy borzalmas, borzalmas érzés ezt az egészet átélni, és ezt látni mondjuk filmen. De szerintem ö... Ehhez nem használt, tehát ö, én nem éreztem azt, hogy brutálisan elborzatok, érted? És ha ez nincs meg, akkor ugye a film az direkt nem akart drámázni, nincsen dráma, ö, nem akart szerethető karaktereket írni, inkább csak egy sorsot nézel végig, úgyhogy ez sincsen meg, és, és mondom, hogy ha nem tud ezen elszörnyűdni olyan szinten, hogy, tehát hogy mondjam, Hát amit te is mondtál, hogy hogy nem vált ki belőled nagyon nagy hatást a film, mert egy-két helyen nem használja magát, vagy nem használja a, a filmes eszközöket annyira kiváló módon, akkor, akkor mondom, nincs, te maradt történet. És ez, ez, ez probléma. Érted, mire gondolok? Igen, igen, belőle De... mondom, semmilyen érzelmet nem váltott ki. Igen, igen, igen. Véget ért a film, és amikor legördült a stáblista, átnéztem barátnőmhöz, aki amúgy hasonlóan humánbeállítottságú és nagy filmkedvelő, szóval ezzel nem volt probléma, épp aludt. És így, és így nézek rá, és így... Hát ezért megérte kiadni a pénzt? Hát... Igen, tehát... Tehát lehet, hogyha ez a film nem akar nyálas lenni, és, és mondjuk tényleg elborzasztani akar, akkor lehet, hogy erre még jobban rá kellett volna menni. És nem arra gondolok, hogy most tényleg így csináljanak ilyen horrorfilmet belőle, mint több ilyen uh, holokausztos film is csinálta már korábban, de, de lehettek volna még elborzasztóbbak. Mondjuk a sztori lehetett volna még elborzasztóbb, és még nagyobb erkölcsi kérdéseket lehetett volna beletenni. És olyan kérdéseket, amik nem dicsők, hanem nyomorúságosak, de, de ezek között is lehet válogatni. De én ettől nem bánnám, ha megkapná az oszkárt. Én büszke leszek rá. Én is büszke leszek rá, mondom a, a, az érdemei miatt, és, és egyébként meg szerintem annyira nem fontos az Oscar Tehát Itt szép, jó, hallanak róla, kicsit fölpörgeti ennek a, a rendező úrnak a karrierjét, de igazából szerintem ez a film, mondom, az erényeit nem lehet Ami meg Amit meg nem tudom, amit meg nem tudom, azt meg reméletem a következő de. filmje az úrnak. Amúgy, pont ezzel kapcsolatban van egy vicces történetem. Néha felszoktam járni a Kurucin fóra kép, A szememet éppen kiszúrta egy cikk, ami erről szólt, hogy egy Ausztrál kritikus kiment a Saul fiának már a felénél. És erről szólt, és annyira imádom ezt a hozzáállást a Kuru Cimfon. Végre! Itt egy kritikus, akinek nem tetszett. A többi az mint zsidó tudjuk, de végre. Egy Ausz, és várj, de így írtak róla. Istenit mostam. tették, és Én mondták, az... már 30 éve a szakmában van. Több 10 millió filmről írt kritikát, és nem bírta. A feléig nem bírta ezt a forst megnézni. De, de várjál, hogy lehet azzal érvelni, hogy, hogy egy kritikus kiment? Tehát bárki kritikusnak számít, aki azt mondja, hogy öm, mit tudom én, többet mondanál, hogy ez a film jó volt, vagy ez a film rossz volt, nem? Tehát mondjuk mond róla hat mondatot, akkor ő már elmond, vagy általában azt mondja magára, hogy ő egy kritikus. Most tényleg ez, ezt le fogjuk hozni egy, egy internetes weboldalon, amit tényleg rengetegen olvasnak, hogy van egy, van, egy, van egy kritikus valaki, és hogy ő neki nem tetszett a film, tehát ez biztos, hogy ér amellett, hogy ez a film szar. De a cég konkrétan erről szólt, látjátok, ez szar, hát az Ausztrál kritikusnak nem tetszett, pedig már 30 éve a szakmában van, és annyi filmet rádott, hogy ti elképzelni nem tudjátok, és nem tetszett neki. Igen, egyébként a az izét azt meg most nagyon szeretik, a Lovas Ilyász című filmet, és ez a két, tehát nagyon szeretik most ezt a kettő filmet ütköztetni, bár most megnéztem a tréleit a Lovas Ilyásznak, és meglepően szépen van fölvéve, tehát nagyon-nagyon jó az operatőri munka. Tehát Majd beszélhetnénk arról is a következő adásban. Okay. Akár. Kedves YouTube, hol van a méltányos felhasználás? Indult egy ilyen új mozgalom mostanában a YouTube-osok körében. Inkább azok körében, akik filmes tartalommal foglalkoznak, és nagyon sok ilyen sztrájkot, meg klímát kapnak a videóikra, ezeket majd később elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen mik is azoknak, akik ezekhez nem értenek. De az a lényeg, hogy ez a where is the fair use, vagyis hol van a méltányos felhasználás mozgalom, amihez nagyon sok youtuber csatlakozott, ami valójában azzal kapcsolatos arról szól, hogy azzal van problémájuk, ahogy a Youtube kezeli azokat a videókat, amikben szerzőjóggal védett tartalmat talál. Szóval valójában, hogy ha egy videót, amiből van egy. amiben van egy részlet egy filmből, egy sorozatból, egy zenéből, akkor a YouTube kétféle módon járhat el. Vagy a zenéhez, a filmhez kapcsolatos stúdiónak, vagy a stúdiónak egy embere rátalál erre a videóra, és ő akkor személyesen bekrémeli ezt a videót, vagyis jelzi, hogy ha hát ebben szerzői joggal védett tartalom van. Ez az egyik mód. A másik az, hogy a Youtube-nak van ez az automatikus rendszere, és az kiszúrja, hogy valamilyen audio- vagy audio-vizuális tartalom egyezés van, vagyis te filmből, sorozatból, zenéből használtál fel egy résztetet, vagy az egészet. Ami tulajdonképpen azért jó, mert hogyha te mondjuk a példát mondok, felraksz az internetre egy David Bowie számot, az egészet, úgy, ahogy van felrakod. Ez kiszúrja, ez az automatikus dal felismerő rendszer, és azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, ezt te most felraktad, és uh, ilyenkor is van több lehetőség. Az egyik az, hogy a videót rögtön letiltja. Általában nem ezt szokott megtörni, mert azért uh, zenék még lehetnek fönt a Youtube-on, ezt nem szokták egyből letiltani. Viszont ilyenkor azt szokták csinálni, hogy a bevétel, ami a videónak a reklámjaiból jönne, az nem a videó feltöltőjéhez, a csatorna tulajdonossához megy, hiszen a zene nem az övé, szóval ő nem adott hozzá semmit, csak... Fogta a zenét és feltöltötte. Hanem ez a bevétel legyen bármekkora is a dalnak a forgalmazójához, a stúdióhoz megy át. Hiszen az az ő tulajdonuk. Ami az, erre, erre tényleg azt mondja, hogy ez jogos. Hiszen az az ember, aki csak feltölt egy filmet, egy részt egy sorozatból vagy egy részletet egy, egy bármennyi filmből, egy alkotásból és nem tesz hozzá semmit, az azért hát szerintem teljesen jogos, hogy ezért ő ne kapjon bevételt. Viszont, mi van akkor, hogyha mondjuk az ember csinál egy hosszú, releváns, értelmes kritikát, vagy elemzést egy adott alkotásról, tegyük fel egy filmről, és mondjuk felhasznál belőle egy jelenteteket. Nem sokat, nem az egész filmből, mondjuk egy több mint két és fél órás filmből használ mondjuk egy olyan tíz percet, vagy legyen 5 perc. Általában egy videóban van annyi. Szóval... Az már valójában a saját tartalma, hiszen ő kritizálta azt az adott produktumot. Ezt hívják úgy az amerikai törvények szerint, hogy fair use, vagyis méltányos felhasználás. Szóval én használhatok fel nem annyira az egész műre vonatkozó, Szóval felhasználhatok az adott műből olyan jeleneteket, amik nem vonatkoznak a műnek a lényegi részére, vagyis nem, löv, szóval nem használom fel a filmnek a végét, nem lövöm le a csavart, meg ilyeneket, csak a filmből néhány random jelenetet be a videóba belerakok, és közben dumálok, vagy látszódok én is, vagy ilyesmi. És mondjuk ez egy ilyen 5 perc. Viszont a Youtube-nak ez a vizuális felismerő rendszerét nem zavarja. Ugyanúgy azt mondja, hogy bekrémeli. Ilyenkor van az, hogy szerző joggavide tartalmat talál a videóba, szóval bekrémeli. Ezt mostantól így fogjuk hívni, hogy a videót bekrémelték, csak hogy nekem mindig ezt hosszan kimondani. Ilyenkor egy youtubernek, a videósnak két lehetősége van. Vagy azt mondja, hogy hát hagyom a francba, vagy elküld egy vitatást. A vitatást, amiben azt mondja a stúdiónak mondjuk, aki bekrémelt a videót, hogy ide figyelj, hát tulajdonképpen a bevételt nem vetitek el, vagy a videót nem tilthatjátok le, mivel ez a méltányos felhasználás alá tartozik, amit én itt csinálok, és a videóból származó bevétel engem illet, nem pedig titeket, vagy hogyha meg letiltották, akkor azt mondjátok, hogy nem tilthatjátok le ezt a videót, mert csak véleményeztem. És ilyenkor általában a ritkább eset, amikor a stúdiónál egy ember ezt kiszúrja, és azt mondja, baszki, tényleg kritizálta a filmünket. Ezt neki lehet, és azt mondja, hogy oké, okay, a videó a tiéd, a bevétel a tiéd belőle. És ilyen már nálam is előfordult. Az érdekesebben az, hogy ez pont a Disney filmjénél, a Banks úr megmentése című filmnél fordult elő, amit szarráfikáztam. És aztán küldtem egy ilyen vitatást a Disneynek, és ő azt mondta, hogy ja... Tényleg, ez egy kritika volt, a videóból származó bevétel a tiéd. De ez a ritkábbik eset általában az van, hogy ilyenkor a stúdiónak amúgy van ilyenkor 30 napja, hogy erre reagáljon, azt mondja, hogy elmészte a faszba. és ennyi, és így visszadobja. Ilyenkor vagy azt csinálod, hogy akkor hát akkor hagyjuk, ez nem jött össze, vagy fellebbezed. Viszont a fellebbezés azzal jár, hogyha a stúdió ezt megint visszaküldi, akkor kapsz a csatornádra egy sztrájkot. És hogyha kapsz a csatornádra három sztrájkot, akkor vége a csatornádnak. Onnantól annyi, letörölték. És már egy sztrájkkal is járnak ilyen. Ö, elvesznek néhány jogot, például nem használhatod a borítóképet, nem tölthetsz fel 15 percnél hosszabb videót. Szóval, hogyha az ember már egy sztrájkot is kap, az már nagyon szíves. Persze azt is lehet fellebbezni, csak az már ilyen ö, hosszabb jogi herce de hogy ilyennek kell csak a baj van. Na meg a másik, amikor az ember kap egy sztrájkot, onnantól már nem vitathatja a többi szerzői joggal védett tartalommal kapcsolatos videóját. Vagyis, hogyha egy stúdió hamisan sztrájkot küldött az ő videójára, ami nem fair, mivel az a méltányos felhasználás alá tartozott, de egy sztrájkot küld, onnantól te már a többi videódat sem védheted meg vitatással. Kérdemén, ez a rendszeri jól működik. Szerintem először még ezek után egy kicsit beszélgessünk arról, hogy, hogy ez hogyan alakult ki, mert ennek egy nagyon hosszú útja volt, amíg eljutottunk odáig, hogy most már ö, tényleg jogi és, és, és mindenféle ilyen kaput kihasználva lopják el a nagyon töppet és nagyon sok időt a, tartal, a tartalomkészítésben, ölő tartalomkészítőknek a, a keresetét, a különböző stúdiók, Uh, ugye ez úgy indult, hogy volt a YouTube, és egyre nagyobbá vált, és egyre népszerűbbé vált. És um, ugye egy idő után bejött az a lehetőség, hogy te pénzt is kereshetsz vele. Egy csomó ember úgy volt vele, hogy jó, akkor én most kijött egy új szám, én azt letorrendeztem, földobom YouTube-ra, hagyélvezzék mások is. És hopp, ez elkezdett pénzt hozni. És ahogy egyre nagyobb lett a nézettsége, egyre több pénz hozott, és ezt... Az egész, tehát az, hogy ez a zene szám, ez kinek a tulajdona jogilag, ezt nem figyelte a YouTube, nem volt egy rendszer, vagy nem voltak ö, személyek mögötte, akik ezt az egészet ellenből vagyis ha én felraktam Justin bieber a Baby című számot, akkor én azzal annyit keresettem, amennyit csak a nézettségek alapján tudtam. Ez nem jó. Ez szerintem nem volt rendben és pont ezért jött a Youtube és kifejlesztett egy rendszert, hogy ne cseszegesse a Youtube vezetőséget a különböző kiadóknak, a különböző filmstúdióknak a, a mondjuk az ügyvédei kifejlesztettek egy rendszert, amit úgy hívnak, hogy Content ID ez egy automatizált rendszer, és úgy működik, hogy te föltöltesz egy videót, és abban te felhasználsz bármit, tehát az lehet, hogy te dobolsz, vagy gitározol, vagy akármi, vagy, vagy például csinálsz egy kritikát, mondjuk egy Filmről. Ezt átnézi ez a rendszer, és a különböző hangfájlokat és a különböző képfájlokat kielemzi és összeveti egy adatbázissal. És ebbe az adatbázisba a különböző stúdiók ugye föltöltik a saját filmjeiket és zenéiket. És uh, így gyakorlatilag fölt, már a föltöltéskor uh, kiderül, hogy te kereshetsz -e ezzel uh, pénzt, vagyis. Uh, tehát jogos-e az a mennyiségű tartalom, amit te fölhasználtál, és tényleg mondhatjuk, hogy ez a te kritikád mondjuk egy filmről, vagy csak fölraktad a filmet. Tehát ezzel mondjuk, hogy te, keres, te kereshetsz -e vele filmet. Na és ugye a Content ID rendszer ez megakadályozta, hogy te mondjuk tényleg filmeket tudjál fölteni teljes egészébe, vagy számokat, és ezért maradt a YouTube felhasználóknak a Fair Use, vagy legalábbis maradnia kellett volna. A Fair Use az egy amerikai jog szerint élő olyan lehetőség, ami öm, kritikák és paródiák és, és néhányfajta művészeti termék esetén lehetővé teszi azt, hogy te egy más terméket vagy, vagy bármilyen terméket, de lehet ez egy áru vagy egy konkrétan egy művészeti termék mondjuk egy film, te ezt megfogd és bizonyos részeit, amelyek Feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a te kritikád létrejöhessen, és hogy el tud magyarázni azt, hogy te mire gondolsz pontosan, hogy kiegészítsd a te saját érveidet, mondjuk egy megmutatott jelenettel. Tehát ehhez neked feltétlenül szükséged van a filmnek bizonyos jeleneteire, és így te átalakítod az eredeti, mondjuk a nem tudom, Casino Royale című James Bond filmet. Tehát, ha te megnézed az én kritikámat erről a filmről, akkor te nem kapod meg a film élményét. Nem kaphatod meg, mert ez csak egy kritika, így csak pár dolgot el, ö, használtam fel a filmből, és ez a fair use. Ez a fair use, tehát transformative, vagyis, hogy átalakítod az eredeti tartalmat, és egy más formátum lesz. Tehát nem adhatja vissza az eredeti művészeti terméknek az élményét a meg azt, ami, ami az egészet arra, azzá teszi, ami, tehát mondjuk a, a, a, az a film az attól egy film, hogy az egész sztori. Tehát élet, itt ezt nem kapom meg egy kritika esetében. És öm, az egész, öm, tehát ott van ez a fair use mai napig, csak hogy miután jött ez a Content ID System, rájöttek a stúdiók, hogy mekkora pénz van ebben az egészben, és hogy ezt ki lehet használni. Hogy is lehet ezt kihasználni? Az automatizált rendszer, az kibaszott buta. Tehát nagyon gyakran beflegeli, vagy bejelzi az olyan ö, kritikákat is, amelyek a fair szerint teljesen törvényesen használják föl a különböző film- és Vagy akár lehet kép, mert kétekbe is beleszoktak kötni. Ö, tehát ezeket beflegeli, és ugye értesíti az eredeti tulajdonost, és ha jól tudom, három darab ilyen fleget kaphatsz. Ugye te azt mondod, hogy egyet kaphatsz, én úgy tudom, hogy hármat, és ö, hogy a három darab stúdió azt mondja, hogy jó haver, az ott a, az ott a mi filmünk, és te föltöltötted az egészet, akkor tehát ezeknek a stúdióknak harminc napjuk van arra, hogy tehát hogy mondjam, 30 napig onnantól kezdve, hogy azt mondják, hogy bocs, te elloptál tőlünk tartalmat, te egyből bűnösnek vagy ítélve, ami talán a legmélyebben ellenkezik azzal az alapelvel, amivel a, a mai világviszonylatban a a jognak az alapját értjük, tehát azt, hogy az ártatlanság véleme. Itt azt mondják, hogy bocs, te bűnös vagy, és neked kell bizonyítanod azt, hogy bocs nem. Én eljártam hivatalos amerikai jog szerint, és tökéletes a felhasználásom. Igen, de hozzátenném, hogy ez nem akkor fordul elő, amikor a YouTube-nak ez az automatizált rendszere kiszúrja, hanem akkor, amikor a stúdió vagy a stúdió egy embere manuálisan beklémeli a videót. Igen, és ez olyankor a... egyből kapsz egy sztrájkot, onnantól egyből kapsz büntetést és hogyha kapsz három büntetést, onnantól a csatornádnak vége. De, de mi ebben a trükk? Ugye azt mondják, hogy bocs, az az én tartalom, és te jogtanul használtad fel a cuccaimat, mondjuk a filmemből a jeleneteket, és 30 napig úgy veszik, hogy te bűnös vagy. És ha te felraktad hétfőn ezt a ö, egy videót, akkor valószínűleg a követke, tehát a hétfőtől számítod még 30 napig, te addig keresnéd vele a legtöbb pénzt, hogyha te egy nagyobb tartalomkészítő vagy. És ez a pénz, ez nem hozzád vándorol, hanem azokhoz, akiké ez a tartalom. Tehát akik öm, hamisan vádoltak meg téged, azt a pénzt ők lenyúlják, és utána azt mondják 30 nap után, hogy ó, bocsi, elnéztem, ne haragudj, de a pénzt azt már megtartom. Amúgy és... én többek hallottam, hogy a YouTube egy arabig ilyenkor a pénzt visszatartja, de nem tudom, hogy ebből az igazság mennyi. Nem csak tartja egy... vissza, ez egy, ez egy tervez, ez egy ötlet, amit a Nostalgia kritikes, Paul Walker nevű kritikus hozott föl a Ferriusról szóló videójában. mert hát ő azt az ötletet vetette föl. Igen, igen de nem ő a... se tudhatta biztosan, hogy ilyen már nincs. Szóval lehet, hogy ilyen van, de ebben nem vagyunk biztosak. Ö, de szerintem tudhatja, mert hogy ő, ő már nagyon sok ilyet nyert meg, ahol kiderül, hogy jogosan használta föl, és az, azt a pénzt nem kapta meg. Ő azt a pénzt nem kapta meg, hanem az a kiadóhoz és a Googlehoz vándorolt, ugye fele, vagy nem is tudom, 64 arányban, nem tudom. Akkor csak túl jó hiszemű voltam. Ö, és és igazából ezzel nagyon erősen, vissza, nagyon durván vissza lehet élni, és, és jogtalanul. És erre a YouTube már évek óta ö, lehetőséget kínál a, a kiadóknak. És ez azért probléma, mert a YouTube egy olyan hely, ahol tényleg a kreativitás az, az a leginkább, ö, hogy mondjam, itt tudod leginkább szabadon kifejezni magadat, mert senkinek sem kell megfelelned, mert nincs főnököd. Te készíted a videót, az a legtöbb tartalomfelhasználó te vágod meg, te írod meg, te töltöd föl, és a saját főnököd vagy. És pont ezért te csinálhatnál bármiről kritikát, bármilyen meghökkentő formában is elmondhatnád az igazságot, vagy, vagy bármilyen agymenést, ami, ami a te fejedben jár. És erre jön a YouTube, és azt mondja, hogy nem, te nem fejteted ki ezeket a, a dolgokat, nem, nem támaszthatod alá különböző filmjájátekkel az érveidet, és, és ezzel elvesznek tőled egy olyan jogot, amivel neked rendelkezned kéne, és, és például nekem is volt ilyen probléma, hogy egyszerűen nem merek használni bizonyos tartalmakat, mert tudom, hogy akkor rászállhatnak a, a csatornámra, és az nagyon ciki, tehát kisebb csatornák esetében gyakorlatilag esélyed sincsen visszaszerezni a csatornádat. Hogyha már közepes méretű vagy, például az I hate everything, aki ha jól tudom, olyan 3-400 körül játos. Hát most már lehet millió. fél millió. Igen, igen. Őt fogták és letiltották, tehát letörölték a csatornáját, a srác ezt építette már évek óta. Beírja, hogy youtube.com, nyom egy Entert, és azt kapja a YouTube-tól, hogy bocs, nincs csatornád. Semmi magyarázat, semmi olyan, hogy, hogy mondjuk tényleg konkrétan elmagyarázik, hogy miért és hogy ez miért jogos és nem tudom. És csak úgy tudta visszerezni a srác ezt a, a csatornához való hozzáférési jogot, hogy különböző, még sok, nála is sokkal nagyobb YouTube-osokkal kommunikált, és elkezdték basztatni a YouTube-ot, és azt mondták, hogy bazd, meg rátokrújjuk az ajtót, hogyha nem adjátok vissza, mert ez így nem mehet. Tehát az, a, a kritikát, a szólásszabadságot az ne korlátozza a YouTube, még akkor se, hogyha az ő keze is részben meg van kötve, mondjuk a filmstúdiók által, ne, és tisztelje az amerikai jogot, mert ugye ez egy amerikai cég, és és azért ott általában elég komolyan veszik ezeket a dolgokat, és nagyon érdekes, hogy itt valahogy Youtube-on ez így nem működik, és évek óta tényleg szekálva vannak a különböző kritikusok. És konkrétan én már olyat is hallottam, hogy, hogy azért, mert a, a, a tartalom ö, tulajdonosnak nem tetszett a srác által készített ö, kritikája a filmről, azért fogta is azt mondta, hogy most te loptad a tartalmat, te jogtalanul használod valami, nem volt igaz, és ilyenekkel vissza lehet élni. Tehát ezt a jogot, hogy ezt betámadhassák, el kellene venni a kiadó. És a cégeket nem bünteti meg senki. hogy ez a vád hamis, hogyha kiderül, hogy a vád hamis, amit ők állítottak a videóval Igen. szemben, a céggel mi lesz? Semmi. Akkor a Youtube így, ja hát akkor ez van. De ha már a visszaéléseknél tartunk, nem kell ám olyan messzire menni, itthon is történnek ilyenek. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, még Annó Dancsóbb, tudjuk a híres videós, csinált egy ilyen vicces kritikát a Dobogókövek című magyar filmről, és a tulajdonos letiltatta a videót, vagy töröltette. Mert joga volt hozzá egyszerű tulajdonos odament és bekrémelte. És volt egy ilyen másik eset is, annál a. Ú, annál a nagyon gagy ilyen reklám sorozatnál. Raszizmus szívás, vagy valami ilyesmi volt a címe. Hasonló történt. Igen. A tulajdonos fogta és letiltatta a videóit. Amihez alapjáraton nem lenne joga. Hát ez és, illegális. És ez a szólásszabadságnak szabadságnak a. Tehát ugye a teli hogy úgy fogalmazzak. Tehát ennél köpedelmesebb hozzáállás, hogy valaki... Tehát én készítek egy terméket, egy videót, és utána azt mondom, hogy aki erről rosszat mond, az, annak letiltom a videóját. Letöröltetem a csatornáját. És, ez és a YouTube ezt hagyja. És a YouTube ezt úgy, ahogy van, hagyja. Igen. Amúgy onnan is lehet látni, hogy a rendszer hibás, mert Csalók is vannak. Például, ez nem is olyan régen történt, az I Hate Everything csinált egy videót egy ilyen újfajta mémről, amit ő rühel, hiszen nem csoda, ez a, ez a csatornának a cím, hogy I Hate Everything. És ezt a videót bekrémelte egy Merlin nevű cég, hogy felhasznált benne egy dalt. Egy dalt, ami nincs is benne a videóban. Szóval azt mondták, hogy mit tudom én, 1 perc 30-tól 3 percig egy dal elhangzik, ami szerzői joggal védett tartom de ez a dal nem hangzik el a videóban. Aztán a csatornának a tulajdonosa utána is járt, felvette a zeneszerzőle a kapcsolatot, és kiderült, hogy ennek a Merlin nevű cégnek semmi köze nincs se a zeneszerzőhöz, se ahoz a dalhoz. Szóval nem ő a kiadó, nem ő a forgalmazó, nem ő a stúdió, semmi. Ez egy csaló időzőjeles cég, aki csak próbálja ellopni a pénzt ebből a nagy nézettségű videóból, hogy hamisan bekrémeli. Igen, de mondjuk, ha ilyen kis hülye gyerekek ezzel okoskodnak, az egy dolog, de, de szerintem a szólásszabadságnak a teli az egy nagyobb bűne a, a, a cégek részéről, és az a baj, hogy ha ezek hatalmas nagy cégek, és most nem azért, de nem lehet őket hibáztatni, amiért ilyenek, mert mit várunk tőlük? Tehát ezeknek a cégek... csak azt mondom, hogyha már csalók is vannak, akkor lehet ráadni, hogy ez a rendszer nem úgy működik, ahogy annak kéne. A... Igen, a Content ID systemen abszolút lehetne javítani, de a legnagyobb probléma szerintem azzal van, hogy a fairview vissza lehet élni. És én ö, egy, egy, egy, tényleg, tehát azt mond, hogy mondjam, mondjuk egy kiadónak joga van azt mondani, hogy figyelj, ö, te rosszakat mondál a Call én letiltom a videóda, mert te az én tartalmat használtad föl. És ez, ez szerintem elég gondolító. Na igen, igen, eléggé. Ami engem még felháborított kicsit, amikor hallgattam egy podcastet, ahol videósok beszélgettek pont erről a témáról, és azt mondták, hogy hát ezzel a YouTube tartalomazonosatói rendszerrel meg az egész, egész ilyen klémmelős dologgal nagy probléma nincsen. Mondták ezt azok a videósok, akik kizárólag szinte csak gamer tartalommal foglalkoznak a csatornájukon. És igen kicsit felhúztam magam, mert ezek a gameplay videósok, amikor arról panaszkodnak, hogy jaj, ne a Fallout 3-ba, vagy nehogyis a Fallout 4 be a rádió megszólalt, bekrémeli a Youtube, elveszi a pénzt, mi lesz velem? Hát nem azért, de a filmes tartalommal foglalkozó videósoknak nap mint nap ezzel kell szembenézniük. És ezek után azt mondjátok, hogy semmi baj nincs ezzel a rendszerrel normálisak vagytok? És nem csak a friss videókkal van ez, a napokkal, hetekkel, évekkel korábban feltöltött videók és bármelyik pillanatban kaphatnak egy klémet, vagy a csatorna ezek miatt egy sztrájkot. És azok a videósok, akik ebből élnek, azoknak ezek a az állandó szituációk valami kurva stresszesek. Hát... Euh, igazából az lenne a legjobb, hogyha mondjuk, le, oké, lehessen ilyen jogi harcokat folytatni Youtube-on, de akkor legyen átláthatóbb a rendszer, és ne az legyen, hogy korlátlan ö, támadás, ö, vagy korlátlan vád ö, érkezhet a csatornádra, és korlátlanul vádolhatják be az összes videódat a stúdiók, viszont te egyszerre csak hárommal küzdhetsz. Mert ez így, ez így egy kicsit, <gül> hogy mondjam, ez, ez, ez tényleg mintha azért lenne benne, hogy a stúdió vissza tudjon élni ilyenekkel. Tehát mintha a Content ID System előtti pénzbeli dolgokat nem akarná YouTube, hogy megtorolja rajta a kiadóknak a, a kiadók százai, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor nektek most lehetőséget adok, hogy visszajeljetek ezzel. Mert tényleg úgy van kialakítva. Tehát ez így, ez így milyen már, hogy, hogy tényleg valaki bevádol, és, és nem védekezhetsz csak akkor, hogyha háromnál kevesebben vádolnak be. Ez biztos, hogy ennek így kell működnie? Szerintem a Youtube-on elsősorban az lenne a legfontosabb, hogy figyelembe vegyék az ártatlanság vélelmét. Mert ez így nem működhet jól, hogy amint kiszúrják azt, hogy a videódban van valamilyen szerzőjóggal védett tartalom, te bűnös vagy. Onnantól te már bűnös vagy, bizonyítsd be, hogy ártatlan vagy. Szóval ez a hozzáállás már alapból nem. Bizonyítsd be, hogy nem követtél el bűnt. Na, na, hol van a bizonyíték? Sehol? Húzza a börtönbe. Akasztunk is most rögtön. Igen, igen, hát ez, ez pont ugyanilyen működik, és ezt nem értem, hogy a Google, hogy tényleg egy, egy amerikai cégről beszélünk, hogy a felébe engedheti ezt az egészet. Tehát ezt nem tudom megérteni. Néhány nem már csináltak ilyet, hogy van videósoknak egy ilyen köre, akiket beszerveztek ebbe a VIP klubba, vagy nem is tudom, hogy konkrétan mi ez, akikre mostantól jobban oda fognak figyelni, és személyesen fognak foglalkozni, a videójukkal kapcsolatos ilyen, ilyen klémekkel, uh, ilyen támadásokkal. És ja, lehet, az, az, az nagyon jó, hogyha a nagy, a nagy feliratkozó számmal rendelkező youtube most akik kurva sok pénzt hoznak a Google-nak, de tényleg piszkosul sokat, azzal foglalkoznak, és aki meg kisebb, és akiből a következő, nem tudom hány milliós pénzgyár lehet a Google-nak, azt meg leszarják. Tehát tényleg így kell működni Hát úgy tűnik, hogy ma itt tartunk. Kedves youtube, hol van a méltányos felhasználás? Hello darkness my old friend I'll come to talk with you again Because a vision softly creeping Left it seeds while I was sleeping Bocs mindenki hogy itt most közbevágok pofátlanul, de a következő téma, amit most hallani fogtok, még egy régebbi beszélgetésben vettünk föl, ahol nem volt még olyan jó a hangminőség, ezért előre elnézést kérek. Szóval, most egy ilyen szonis téma jön, kicsit tompább hanggal, de úgy gondoltuk, hogy ez túlságosan jó téma ahhoz, hogy csak emiatt kihagyjuk. Kérdezett, mostanában a, a Helldrivers-szel játszogatok, de úgy fel tud bosszantani, a sony az a internete, vagy nem tudom, hogy hívják, PS3-an van, most azzal, azzal próbálkozom, PlayStation és Network. ingyenes, PlayStation Network mm -hmm. ingyenes, az jó, mert Xboxon még annó volt a 360 haton, hogy fizetni kellett érte, viszont ott olyan stabil volt a net, hogy az beszalás. itt meg, az a Head Driversnél, most azon gondolgatom, hogy itt a de én ebben nem vagyok biztos, mert ha jól tudom, PS4-en már nincsenek ilyen problémák, ahol hasonlóan havidíjas a PlayStation Plus-sal, és állandóan ledobált. De az akkor zavarú, amikor már vagy 40 perce, vagy egy darab küldetésben, aminek már mindjárt a vég, és akkor jön az XP, meg a farm, meg tudod a jó sok cucc, a loot, uh -huh, uh -huh. és kidob. És nincs semmi kompenzálás, csak kidob, húpsz, de téged ledobott most a szerver, csatlakozz vissza. És így ennyi. Én most és én nem értem, uh -huh. hogy mi a problémád. Az, hogy <kül> állandóan ledob a szerverről a játék? De szerintem ennek nem kell, hogy probléma legyen. Tehát miért, miért nincs az benned, hogy legalább egy pici alázat, érted, hogy te ennek az egész Sony közösségnek a tagja lehetsz, hogy megengedi neked a Sony vezetőség, hogy hozzáférhess a konzulókhoz, és használhass a, a, a az on online felületüket. Hálásnak kellene lenned, és legalább egy csecsemőkecskét kellene feláldoznod minden délután, érted, és köszön meg a Sony vezetőinek az összes ne csak a videójátéknak, a filmesnek, a zeneinek, mindegyiknek. Így bele gondolom. Köszönjük meg nekik. Igazad van. Köszönjük oh, Szoni. Köszönjük, Sony. Köszönjük az olyan humoros Twitter kiírásokat, amik arra utalnak, hogy ugye hát így nem nagyon kapunk a pénzünkért semmilyen értékelhető játékot a PlayStation Plus keretein belül. És viszont látjátok kéréseinket, a parasztoknak a kéréseit, a pornép kéréseit, és látjátok, hogy mi szeretnénk AAA játékokat, AAA játékokat, vagyis nem, mobil játékokat, ennek nagyon örülnénk egyébként, és nagyon hálásak lennénk, és köszönjük, hogy van pofátok kijönni Twitterre azt, hogy ó, AAA játékot akartok? Itt van kettő darab játék, amiknek a nevében három darab ábetű van. Ez az a trócságnak Tehát ez, már egy olyan szintje. Ez. És úgy, hogy fizetsz érte havonta, és játékot nem kapsz, szolgáltatás az nagyon ramatjú működik, nagyon ingatagul. Ö, ledobál, és van, hogy tényleg egy-két napra így nem működik. Tehát ez olyan szintű poén, hogy még Deadpool is mondhatta volna, de talán tőle még azt mondtam volna, hogy így, oké, okay, mert értem, hogy, hogy ez így, így, te ezt miért mondod. De az az ember, akit mi tettünk nagyjá, és, és bizalmat szavaztunk nekik, gyakorlatilag a semmire, egy jobb l 3 prezentációra, vagy nem is, nem is azt mondom, hogy az ővék volt a jobb, hogy a, hanem a Microsoft-é volt szarabb, ezek után ilyen szinten arrogáns és, és trollkodó hozzáállás, én még nem láttam, és azt éreztem, hogy, hogy egyrészt leszakad a pofám, másrészt meg epít, hányok az ilyen atitűtől, érted? Undorító. Konkrétan, hogyha elindítok egy játékot, és én kimegyek, és például el akarok indítani, mondjuk a beállításba be akarok menni PlayStation 4-en, az hihetetlenül langol. Közel használhatatlan, de rendben. Legyek, gondolom, türelmes, hogy így, így betöltsenek a dolgok, meg mit tudom én. De talán, hogyha már én fizetek érte havonta, és itt van egy konzol, amiben elég erős hardware van, és megfogom a 2009-ben megjelent iPhone, iPhone 4 és az is lag, lag nélkül működik, akkor talán Sony, kérlek, ha még kis kecskét is áldozok, megkaphatom azt a mondjuk egy darab AA játékot, de az se kell, csak az oprendszer működjön. Kérlek, csak valamit. És, és tudod mi, még nagyon rogás hogy képesek azt mondani, hogy ti döntötök, mi vagyunk ti játékosok, ti döntötök, hogy milyen játékot kaptok, majd PlayStation Plus-ba. Itt van három darab mobiljáték, ti döntötök, hogy melyiket akarjátok. Ez olyan, mint hogy ö, most így dönthetsz, hogy ö, ö, milyen kaját szeretnél. Bármit tehetsz, tied a választás, és így fölsorolok három darab menzakaját. Menza ilyen, nem tudom, Ed meglevest, meg valami köpedelmes, ilyen egérből főzött valamilyen főzeléket, meg még valamit, és így de azt hát mondom, hogy válasz. 4 az 1080p, meg, meg 60fps-es, az Xboxot, csak 960p, az már... De, de ez egy okés, tehát ez egy rendben volt az érve az elején. Bár mondjuk szerintem a, ezeknek a konzoloknak az erejével érvelni fura, de ott még azt mondom, hogy volt értelme. De most már ez védhetetlen. Ez már vé látszik, hogy szarnak ránk teljes mértékben, és más cég az már megbukott volna. És itt a Sony az meg bár, úgy érzi, hogy bármit megtehet, mert hagyjuk nekik. Tényleg azt a, az a Drive már megkaptátok, vagy mi volt ez az autós játék? A Drive végre megkaptuk, igen. Nagyon szép, nagyon jó, de én nekem annyira, tehát engem annyira nem győzött meg. De szépben az eső effekt, azt láttam. A szép, a szép, de jó lett volna, hogyha úgy, ahogy megígérnék, úgy megjelenik. És nem, nem késik még azt hiszem, hogy onnantól kezdve egy évet. Aztán egy picit erős. És ott, vannak, ott van például a knek. Már csak, hogyha, hogyha erre a vitára, vagy erre a, a vádra válaszul mondjuk bedobna a kneket a közösbe a Sony, akkor már azt mondom, hogy az valami, mert egy úgymond a játék. Ö, és most tényleg most ott tartunk, hogy ők kibaszott arrogások, mert még mindig jól megy a Playstation 4 sőt, nagyon jól megy a Playstation 4-nek, nagyon sokan adnak el belőle, de a Microsoft az meg folyamatosan fejleszt, tehát a visszafelé kompatibilitás, ez egy nagyon erős érve az Xbox One mellett. ha ti meg PS2-es játékokkal retrofíli. Aha, így elő, arra szó hogy lesz visszafelé kompatibilitás, ja, meg tudod venni a PS2-es játékot, tehát neked külön meg kell venned? Nem tudom, hogy hogy van pofájuk ezt megcsinálni. Az a baj, hogy nagy dolog volt, hogy nagyon sok embert átcsábítottak az Xbox 360-tól PS4-re, és az elején rendben is volt a konzol, tényleg a prezentáció is, meg minden. meg, meg azokat, mint például a Killzone, az egy gyönyörű játék volt, hiszem nem is volt rossz, és az meggyőző volt. De ahogy most bánnak velünk, és talán még olyanokkal is, akik világéletükben plézszerűen voltak, az, az majd egyszer nagyon vissza fog ütni. Nagyon keményen. Nagyon keményen, és, és a következő generációban tényleg már kitermelnek olyan embereket, akik mondani, fogjátok, mondani fogják a barátaiknak, hogy nehogy azt vegyél, mert úgy átbasznak, ahogy, ahogy csak lehet. Hát nem tudom, az átlag vásárolni nem így áll hozzá. Azért is szarnak az emberek fejében, mert tudják, hogy következménye annyira rendek, nem ez. Lehet, Kett, úgy úgy elpártól tőlük pár ember, néhány ezer ember azt mondja, hogy ő inkább akkor most megy Xboxra, de ennek olyan következmény, ami a számokban is már egyértelműen kimutatható, olyan biztos, hogy nem lesz. Szóval ezen és semmit nem fog. De visszaüt. Szerintem, én hiszek benne, hogy az előbb-utóbb visszaüt játékoknál és konzoloknál ez általában más. Tehát Fox, konzol... Akkor lesz valami, hogyha a Microsoft már átveszi majd a vezetést. De csak a. Nem, az a baj, hogy valószínűleg nem fogja. Az a baj, hogy annyira vezet a Playstation 4, és hihetetlen, de még mindig annyira pörög, hogy, hogy ez nem a Microsoft hibája, de egyszerűen Kurva nagy erőnye van sony -nak. És egy ilyen nem létező ilyen, ilyen aura reng körül a Playstation 4-et, és én csak nézek, hogy kurvára laggol. Tökre laggul, ez, ez megengedhetetlen. Most biztos mondani fogják egy pára, hogy jaj, hát most így, így, így laggol az, most miért akkor a baj? De, de most tényleg, ha van egy, egy kocsid, akkor és lefullad, és mindig újra kell innen, hogy ez nem egy nagy dolog, de azért talán ne fulladjon már le, az így nem elvárható. És egy konzolnál nem gondolom, hogy olyan nagy dolog lenne most egy kicsit fejleszteni az op egy picit optimalizálni. Csak egy picikét, hogy, hogy tényleg ne az legyen, hogy egy-egy ikonnál befagy, és ott kell várnom 30 másodperceket, mert az, az kicsit kényelmetlen. Igen, az a új generációval vannak problémák, és nem csak a PS4-re de a Xbox-szal is. Nem is konkrétan a konzol, de talán már egészen más ezeknek a megítélése, mint a 036-nak, meg a PS3-nak volt. Te emlékszem, akkor még az ember úgy állt ezekhez a két konzolhoz, hogy ezeket bevásárolja, berakja cd és megy, és működik, és tökéletes. De ma már ez a fejlesztő kívá is egy részről, de még az a vicc, hogy már nem csak PC-ed, már konzolral se optimalizálnak olyan elképesztően jól, mint annó tették. Például, csak egy például mondok, Fallout 4. Stabilan ott van a 30 fps, de ha bemélsz szűk helyekre, akkor már csak 25-20, hát ott tudod, mm -hmm. a belső tér az már olyan szépen van kivitelező, hogy azért nem bírja ott már 30 fps-t. És már jött a 1.3-as patch amivel most már ellátsz messzebb. Szóval az FPS problémát még ezzel sem oldottak meg, 25-20 fps en még így is bemegy, bocs, az majd, mit tudom én, a DLC-kkel, hogyha jön, akkor egy ilyen orvoslás, akkor jön, de még nem biztos. Hát igen, az internet erre lehetőséget ad, tehát eh, annak, hogy netközpontok lettek a konzoljaink, ennek meg vannak a, a hátrányai nyilvánvalóan. Bár, eh, ez a Day One patch most már annyira elterjedtett. Igen, de, de egyébként mégis tervezték ezeket a konzolokat, hogy itt, itt, itt senki nem tervezett 10 évre Hát csak rá kell nézni, hogy mik az, mik az erőviszonyok. És, um, egyébként talán én nekem az elméletem, hogy ez azért lehet, mert az okos telefonok esetében ott látják, hogy az emberek öm, átlagosan két évente elköltenek 200 ezer forintot. Nagyjából egy, egy új iPhone-ra, egy új Samsung Galaxy-ra. Vagy akármilyen telefonra. És ez a, ez a két éves ciklus ez egy, egy konzolnál az mondjuk legyen ez, ebben, ezeknek az estében mondjuk 5 év és itt szintén 200 forint úgy gondolták, hogy ez így belefér, hogy inkább csinálj gyengébre, de olcsóbra. És, és ez egyébként ez be is fog nekik jönni. Nem mondom, hogy ez a, a játékosok szempontjából a legjobb, de, de nekik mindenféleképpen jó. Igen, de árban még <coughs> mindig jobban ki, az, mint egy PC vásárlásáról. Igen, de nem is kapsz hat, ö, 60 FPS-t. Hát már ahol én egyébként a videók esetében érzem azt, hogy nem feltétlenül a 4K, meg a minél nagyobb felbontás az az irányba menni kéne, hanem az FPS-en. Tehát amikor YouTube-on látok egy videót, és 60 FPS-es, akkor azt én sokkal élettelszeribbnek, és szebbnek, és mozgalmasabbnak, és, és hogy mondjam, azt érzem, hogy jobb ránézni a 60 FPS-e fut, mondjuk 1080p-be, vagy 720p-be mint egy, egy 4K-s tévén bármilyen demóanyag. Valahogy jobban megfogja a szememet, és szerintem ez az, ami, ami, hogy mondjam, tehát ez lehet a következő nagy dolog így a, a médiában, meg a, a médiaformátumok terén, a magasabb FPS-szám. Nem is, nem is feltétlenül filmek esetében, de például itt tévé esetében. Mert filmek esetében például a Hobbitban én néztem nagyobb FPS-számmal, és ott nem feltétlenül működik jól. Igen, videójátékból fontos, de hogyha nincs meg már a 30 FPS, az már tényleg annyira botrányos, az annyit elvesz az élvezhetőségből, amikor így haladsz, így tudsz menni, meg mindent, csak áh, tudod az a... Mm, valahogy nem, nem. Igen, mert konzolon azért fizetsz érte 20 lúgót, Igen, azt mondjam. mondom, hogy figyelj, ott a játék, <höh> fizettem bitang sok pénzt érte, 20 ezer forint hozzá kell tenni, amikor egy friss játék. 20 ezer forint hazahozod és 25 FPS a szűk helyeken, mert hát, sorry. ez azért valami botrány. Igen, érdekes, hogy egy játék esetében játszott el volna valaki, hogy így kiköpik a játékot, és talán a szarnak rá, max kidobnak egy-egy ami, ami egy-két dolgot javít, a teljesítmény nem igazán. Akkor mindenki föl lenne háborodva, és, és így váltanák vissza a játékokat, és azt mondanák, hogy soha többet nem. Fényleg nem is kitánk kimondanák, hogy ez egy szarjáték, és szarulának hozzá a fejlesztők. De hogy a, a PlayStation 4 esetében ez miért? Miért nem működik? Cserélj videókát, a ps 4 edbe Rakj még bele RAM-ot, és jó lesz. Hát vagy esetleg optimalizálják már. Tehát, hogyha az iPhone 4-nek a kis, mit tudom én... Egy magas kis mini processzorán, meg a 500 meg a Ramon így elmegy. Akkor a, a PlayStation 4-nek a 8-igából hmm, mennyit is használ? Talán egyet. Nem tudom, mert minél sokkal több memória, és sokkal. Tehát egy 8 magas processzorról beszélünk. Azért csinálj már valamit az openstream Kedves Szóni, szabad kérnem. Ez volt, az a Pumérvadó podcastje vagyok, remélem a műsor tetszett. Ha igen, akkor ott vannak a Youtube csatornák a képen, iratkozatok fel, van kedvetek. Így van, és ne felejtsetek el keskét áldozni a Szoninak. Sziasztok! Sziasztok!